Nerea Martina arratsaldeon. Bizikleta, mendia, ibai, jetxiera, igeria, harrauna korrika denatik egiten duzuzuk. Garaionetan eskiatzen ebilikozara, ezta? Ba, bai, e, orain un, e, mendira jotea, eskiatzea bizkat, uh -huh. bai? <gül> Eskiatu alare ez da egiten raite d'orlojuaren kontrako karreratan, ezta? Ez, ez, keba, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ez da, hola, nahiko gorra, bueno, pizkajitxera, gora kaere, baina, bueno, nahiko, nahiko lasaia. E, orain e, jutengan lekura, bai, hemen en Madri ba, bueno, e, la fondo egiteko guk entrenatzen deguna, e, orain eguan, bai, ez bai, dago, la lekoa hundirik ez dago zirkuito bat, bos kilometrokoa eta horita uh -huh. da, nahiko lasaia zir zirkuitoa. Baina beste la proa batan denetarik egiten duzu, ez da? E, bai, hm, bai, ose, bai, ose, bai, mendiko E, Zigeri, kaiak Trakina, denetarik, Prekina, denetarik. Bai. Hmm. Iropen jakin bat izaten aldute proba hauek yeah. bi modalidade Daude ez da? Bai. Hmm. Zin dira, bi modalidade hoiek? E, ah, bueno e, Izaten alda non estot uh -huh. Ditzen dana e, Dala, zuk aztezean eti bukatu mm, arte ez da denbora Gelditzen Eta bestea da, gelditzen dana denbora e, Ba, gauean lo egiteko Edo hori horbon, ba Gehienetan Geie, gu korritzen duguna da non stop, diela luzena eta zei egun edola egoten gea korrika Beraz, non stop izan esegidan eteni gabe eta bestea eta pakan hola baitere Bai, ori bai hmm. bueno, Eta karra luzetan orduan zei egunetan alik eta lo gutxien eginda eta ia gelitu gabe ibiliko zarete, ez? Eba, bai, e, zen bat eta loge jo egiten dezun, ba, bentaja geio ematen dezu Besteari. beste eta aldei Orduan, bai, ba, igual zei egunetan egiten dugu ama bi ordu bakarri Eta segidan eta etapaka baldute beste alderik bi probauiek, esan duzu, batean e, ez da lorik egiten, bai. alik eta gutxien egin behar damintzat, bai. e, baina beste diferentziari baldago. Eta ba, batan, bueno, erdimoa, er, er, er, fotoga da ez, e, ba, egiten ditugu, ez dakite, amalor du edola egunean, eta ere aldatzen ditugu kirolak e, maizago ez e, baigualitenezu txirrindu edo ordu kaiak bi ordu, orduan er, er ritmoa beti fortegoa izaten da uh -huh. ze luztetan e, baiguale goten gea ez dakit egun bat torsoa txirrindulan orduan ezintzea hola oso laizte junez, uh -huh. orduan hori nik ustenet hori e, er ritmoa da hauza e, er desbebina e, eta zori sufritza bezala gogorra gustatuko zaizkizozta. E, ne neri, bai, neri bai. nahiago de frisei un, uh -huh. zigun orejon, eh hombre, Gorres atenda ese gan e, eh lo engabé, Hanguchi, eh askotan nere deshidratatuta eta hori nahiko gogorra baino neri geia gustatzen zaite. Oralako asko andolatzon aldira nerea? Ba, eh orain da la urte es baino jooraink. Eske vidazen de su calendario eta badago mundu guztian proba de hotelcia E, furte osoa, korrika. Hemen uh -huh. espaininos, horrein ikanez, ba, haizakitu albiru, baino hori munduan, bai. Mm. Azar hon hartu zen uen parte azkeneko ze zelanda berrian jokatu zen South Traverse proban. Bai. Laura, onda berro goi kilometro, trekinia, mendiko bezikleteataka kanuan erretiratu egin zineten. Bueno, zuek eta beste berro eta ama bitalde ere, bai. E, bai Zortze bai. talde bakarri bukatu zuten. Bai, ez izan zan oso gorra, uh -huh. e ez gutengatikan, mentia asko eta gero denborangatikan ere. Be hotza, elurra eta bueno, azkenean hori, ba eh gaizki, bueno, nere taldeko mobilba gaizki fijoan eta hola jarraitzea erokei bazan. Eta egun bat azkenean egikenun hobetona zan hori retiratsea. Espera uh -huh. un diaman berdu orrelakoetan, ezta? Eh, futbalbaiteserei, uh -huh. bueno, niko son do biatzen hitzalako eta bueno, ba, ner, neretzat hori erabakitzea, ba, uh -huh. gogorra izan izan baina bueno, jartzen naiz ere nere lagunen aldean eta ni beretzat bere, bere igual izan zela es. Se barki taldea zuregati gelditu egin ber dela ta ta hori f, gogorra da que lo ofertan duela horregatik. Ba, eh? uh -huh. Ala ere, zure betiko taldea, ezta? Ora Ez eh, junginan eh, Mexico lagun batekin eta ero katalan batekin hmm. Eta alde handia somatzen alda segundazen, Juan? Eh? Alde handia somatzen alda, diferentzia handi handia alda segundazen ekin joaten zaren eh, Ba, bai, zer e, nik usten dut e, zogan hauetan e, zagutu beharzea oso ondo Ze hori zei egun di oso gogor e, pasaten zu momentuko so txarra eta ez behar badago hor Ez dakitamiztanea hundi bat, edo bazkenean zegoten aldi hori borrokak, eta gehienetan hori ditaldi asko gaizki bukatzen dute horregatikan. bat ikan. Zerabaki behar da esatabaterako nerea, noiz deskansatu, ez da? Bai. Esatabaterako. Zerpentsatzen dut ez zaretela deno berdeni biliko? Ba ez, ez ki hori hain beste egunetan, ez egun batean nor bai gaizki dabil, beste egunen beste bat, eta hori... E eh, ez da gutxu noiz gelditu ulau hau noiz han no ez no, no, da gutxu. Horrakia importante da, ba. taldean ondo zagutzea ondokoa eta eta nolabeteko harrema na izatea. Eh bai, e, bai ni gusten dut hori importanteena da. Bai, bai. gelditua ez inorlo arraunean adibidez. Eh arraunean bai. bai. E, aurten borneon eh egunean ja, e, zien ja la ordu bukatzeko, eh gauez eta hori inan lerrinda Eta hori eta ni inabaritzen du batzuetan bakarri gelitzen dintzen larraun egiten. Eta, bueno, baina bain, zer da, eta bo, ezken ere laguna zehuazten hori ba, lur jota, batei ero ditzen zitzaio zeha udeta, e, udeta, pala udeta, bai, bai, nahiko, nahiko, nahiko gaitzki. Nahiko larri. Eta jatekoa nola neurtzen duzu, nola partitzen duzu, eh? Jatekoa? Bai. Ba, bueno, nola horretu aurreti, balaukagu mapat hori zirkutuakin, ba gutxi gora bera deidan digo es bazen ba ordu egon biarkea e, beste control va tarte janari arteko eta orduan ba hori ba esaten digo bueno ba bi egunetako janari hobiar dugu gertazen dana geieneta eh gelditzen jela janari gutxeekin ta hori ba goze eta bueno proba hueso hola 10